You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM, New Brunswick, and online at.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 amit a mai műsor egyik vendége fog önöknek elszavolni, azután híreket hallhatnak, majd ünnepeljük az édesanyákat zenével és versekkel, és a már megszokott kis beszélgetéssel a mai műsoron vendégeivel. Um őket majd ugye bemutatom. Legelőször is most uh, következik majd a vers. Mindenkinek köszönöm, hogy velünk törtek ezt az órát, és, kell és kellemes rádiózást kívánok ebben az órában. Akkor Marikától most halljuk, akit még részletesebben bemutatunk, József Attila nagyszerű és híres versét a mamát. A mama. Már egy hetet csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva. Nikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ortítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment, és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám, S a ruhák fényesen suhogva Kerintek, száltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő, Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, Kékítőt old az ég. You see, Ben? Kedves hallgatóink, most pedig jöjjenek a mai friss híreink, amit összeválogattam önöknek. Az első példás büntetés szeretne kérni a megfeneklett és felborult olasz luxushajó a Costa Concordia üzemeltető cégeire, a hajó négy magyar dolgozója. A per tétje 42 milliárd forint, amit az ügyvéd szerint az olasz bíróság aligha ítélne meg. Ezért a négy magyar az Egyesült Államokba vinné az eljárást. Szombaton figyelemfelhívó demonstráció keretében jelképesen elfoglalta az országgyűlés épületét a Magyar Cigányok Országos Pártja. A demonstráción az ország 12 megyéjéből különbuszokkal érkező 300-350 fő a nyugati pályaudvar parkolójából indult és vonult, rendőri kísérettel munkát, kenyeret és tisztességes megélhetést jelszavakat skandálva az alkotmány utcába. Május másodikán. Új köztársasági elnököt választottak a magyar parlamentben. Áder Jánost köztársasági elnökké megválasztotta. Ezekkel a szabakkal jelentette Belazsák Sándor a házelnöki jogokat gyakorló alelnök, hogy a Magyar Országgyűlés elsőkrő többséggel a 302 érvényes szavazatból 262 támogató voksal választotta meg államfőnek az egyetlen jelöltet a Fideszes Áder Jánost. A szavazáson az ellenzéki pártok közül a jobbik nemmel voksolt. Az MSP és a demokratikus koalíció tagjai távol maradtak az üléstől, az LNP frakció pedig nem szavazott. A megválasztását követően Áder János letette az államfői esküt. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem, úgy Majd aláírta az eskü a Fideszes Áder János egyébként rendszerváltó politikusként kezdte pályafutását. Később volt a pártja ügyvezető alelnöke is. 1998 és 2002 között házelnökként, 2009-től pedig európai parlamenti képviselőként. Halpusztulást észleltek a Tisza, Szolnok és Szajol közötti hullámterében lévő, mint egy másfél kilométer hosszan elnyúló kubik gödörben, amely a folyó áradásokor töltődött fel vízzel. A közép-tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferensésnek közlése szerint a kubik gödör vízfelülete az elmúlt hetekben a szokatlanul meleg, csapadékmentes tavaszi időjárás következtében minimálisra zsugorodott. A vízben oxigénhiány lépett fel, és ez a halak számára kedvezőtlen állapot, állapotot idézett elő, és ez a pusztulásokhoz vezetett. Elkeseredettek a Devecser környéki mezőgazdasági vállalkozók, mivel továbbra is akadozik a vörössiszab tragédia miatt kilátásba helyezett kárjenyhítés. A gazdák elkeseredettek amiatt is, hogy a földhasználat korlátozása miatt két év kiesett ter a termelésből. Ez alatt ráadásul számos támogatástól is elestek. A ma ZRT Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kijömlő Vörösi Szap három települést öntött el. Kolontárt, Devecsert és Somló A gátszakadást követően mintegy 300 hektár termőterülettől kellett összegyűjteni a szennyezést. A kármentesítés 800 hektárt érintett. Ezt hittem, hogy a szívemben soha többé semmi se fáj. Samarosan visszatérem, szívemből en ódát küldönnékkel. Fejér hajó édesanyám, jaj, de nagyon messze vagy én. Végig is az Draga, prego, sunja, majke, ne Drága, asszony, lágy vissza Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Rádiót hallgatják, a Radgárszégetem magyar nyelvű műsorát, a magyar nyelvű adását, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és ma mivel Magyarországon ma ünneplik az anyák napját, ezért a mai műsort mi is itt a stúdióban az anyáknak szenteljük, és először egy kis uh, uh, ismertető jellegű szöveget szeretnék Önöknek felolvasni az anyák napjáról. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyben az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplő anyák napját Magyarországon május első vasárnapján, idén május hatodikán ünneplik. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az Isten anyának és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztényi vallási színezetet is kapott. Az USA-ban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward segítségével. Magyarországon 1925-ben a magyar ifjúsági kereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már, már miniszteri ünnepként ünnepelték, miniszteri rendelettel kapcsolták össze az anyák napját, és hivatalos iskolai ünnepélyeket rendeztek az anyák tiszteletére. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm a stúdióban a mai adás vendégeit, Gulyás Mihálynét, Marikát, aki nagyon kedves volt és felolvasta a műsor elején a gyönyörű József Attila verset, amit azt hiszem mindenki ismer, az, a mamát. Azután köszöntöm Ildikót, Wolf Ildikót, született Gulyás Ildikót, Marika néni lányát, szervusz Ildikó. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Mi is köszönjük, hogy eljöttetek, és itt van velünk a stúdióban Ildikónak is a, a lánya, tehát Marika néni unokája, Szatmári Lilla. Jó estét kívánok! Köszönjük a, a hallgatók nevében is, hogy elfogadtátok a meghívást a mai anyák napi adáshoz, és tulajdonképpen ez egy ilyen kötetlen műsornak indult, és annak terveztem, tehát... A, Tulajdonképpen csak szeretném a néhány kérdésben megosztani a véleményeteket, esetleg tapasztalatokat, mint anyák, meg mint ugye gyermekek, és egy lilla szempontjából olyan valaki, akinek a, a nagymamája és az anyukája is itt lehet vele, és együtt működhet egy ilyen eseményen, hogy ugye szórakoztatja az amerikai magyarokat. De kezdem is megkérdezem Irdikót, hogy Irdikó, hogyan, ünnepe, hogyan ünneplitek általában az anyák napját? Van valami családi hagyomány, amit akaratlanul is követtek ilyenkor? Mi ö, nagyon szerencsések vagyok, ugyan, vagyunk, ugyanis kétszer lehet nekünk anyák napját élvezni. <gül> az első az ma volt, mivel hogy Magyarországon ma ünnepeljük, úgyhogy a férjem és a lányom meglepett bennünket egy nagyon szép ebéddel. És a következő pedig a jövő hét vasárnap lesz, amikor mi megyünk a férjem édesanyját ünnepelni, és együtt ünnepeljük megint az any anyák napját. És ez, ez tényleg egy nagyon kellemes uh, családi ünnep mind a kétszer, és nagyon örülöm neki. Na most uh, én Érdikót is ismerem egy jó pár éve már, és az édesanyját is, Marika nénit, aki a aki nem nagyon akart beszélni ma, úgyhogy téged kérdezlek meg, Irdiko, hogy, hogy, hogy el tudnád-e mondani, hogy mi, mi a jelentősége neked az anyák ünneplésének, az anyák napjának? Én azt hiszem, hogy akaratlanul is. Arra gondol ilyenkor az ember, hogy nem kellene ezt külön egy napban ünnepelni, hiszen tulajdonképpen mindig... Örülünk, hogy egyáltalán vannak. És, de ezen a napon én legalábbis nagyon megtisztelve érzem magam, és örülök neki, amikor a valaki ténylegesen gondol rám, és mi is gondolunk a szülőkre, nagyszülőkre egyaránt. Lilla? Lilla is távol tartja magát a Egyet éltek. <sínt> <sínt> <sínt> és uh, amikor Lilla te otthon tartózkodsz Magyarországon, és nem vagy itt édesanyáddal, mert ugye Édikó itt él, akkor, uh, akkor ezt hogy, hogyan ünnepeltek anyák napját Magyarországon? Hát általában felhívjuk egymást telefonon vagy interneten keresztül, és úgy. Hát. <sínt> és a... Uh, Marikanéni, Marika amikor otthon tartózkodik, és Ildikó itt, tehát a két kontinens, a tenger, nagy tenger elválassza önöket egymástól, akkor, akkor hogy, hogy tetszenek ünnepelni az anyák napját? Hát csak így távol volt, telefonon keresztül köszöntjük egymást. Egyébként, hogy mondjam el, hogy igazán úgy érzem, hogy itt élek, mert otthon nagyon egyedül voltam. És itt, itt nagyon úgy érzem, hogy az itteni kis magyarságot körülvezengem engem. És nagyon-nagyon szeretek itt lenni. És az elébb azt mondta Tamás, hogy nem nagyon szeretek beszélgetni, de szeretek a vers hangján. Ó, így van. Ezt uh, köszönöm, hogy megtetszett említeni, mert majd fogom is a műsor végén hirdetni, hogy nem csak a mai adásban szerepel Marika nénén, hanem jövő héten lesz egy uh, New egy szom szombaton, igen, egy uh, anyáknapi rendezvény a vershangja szervezésében, amin uh, természetesen Marikával együtt uh, több uh, versmondót meg lehet majd hallgatni, és mindenkinek ajánljuk el ezt a programot, de a műsor végén majd ezt uh, fogjuk ugye ismertetni önökkel. Most Marikanéjét megkérném akkor, hogy a, a másik verset, amit a hallgatóknak szán, hogy elmondaná. A vers címe az pedig ima könyvem, és a vers írója Revicki Gyula. Revicki Gyula ima könyvem. Aranykötésű ima könyvet hagyott elám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év erőt egyik sarokba beírta jó anyám nevét.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 Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák skopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve, van itt hajamból egy kevés. Aranyos Akkor nem illet Még a szenvedés. Írott imádság Töredéke mellett Van az anyám haja, Emitt egy szentnek Véznak épe, S egy régi halvány Mária. Elnézem, Éppen Így viselt meg a sors Azóta engemet.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 én nem zúgolódom, legyen a te akaratod. Föl nem panaszlom a világnak, csak szellemednek jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságon, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én. De az a régi imakönyvet s emléked szentül őrizém. mit fogalom alapjában, akire ugyanazt jelenti. De azért valahol mégsem ugyanaz. Olyan különbség van köztük, mint hogy is megyarázzam. Mint amikor az ember azt mondja, hogy állam, meg azt mondja, hogy haza. A hazáért élek és halok, az államnak meg adót fizetek. És annak ellenére, hogy adót fizetni lényegesen könnyebb, mint meghalni, mégis több embertől hallottam, aki lelkes halt volna meg a hazáért, de soha senkiről nem hallottam, aki lelkes örömmel fizetett volna adót. Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a szülővel is. A szülő hivatalos kifejezés, az anya magán jellegű. A szülő minden, ami értelmet jelent, erőt és kötelességet, Az anya pedig minden, ami érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb gyöngétség a világon. Az anya meg a szülő egy ember. De ennek az egy embernek egész más tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülőben. Aki a harmadik szobából csukott ajtónát is meghallja, hogy 6-7-es kislánya sír, az az anya. Aki szeretne azonnal berohanni hozzá is egy kis jólangyus tejecskével elcsitítani ezt a kis ártatlant, még az is az anya. Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, tisztába teszi, de soron kívül egyetlen korty helyet sem juttat neki, hanem szigorúan alkalmazkodik az orvosilag előírt étrendhez, az már a szülő. Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyermeknek fogzási fájdalmai vannak, az az anya. De aki csúkamájolajat ad neki, hogy minél hamarabb jöjjön ki a foga, az már a szülő. Általában, aki képes arra, hogy saját önszülött gyermekének beadja a csukamájulajat, Ezt a csúszós, szörnyű, kibírhatatlan ízű kotyvalékot az nem is lehet anya, az csak szülő lehet De aki közben azt hajtogatja, jaj de finom, jaj de jó a mama is ezt teszi és hősies elszántsággal szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstolja ezt a szörnyű kotyvalékot az már megint az anya. Aki büszke arra, hogy az ő kisfia már olyan nagy fiú, hogy az idén első osztályba iratkozik, az a szülő. De aki az iskola megnyitásának napján sírva kísérje el a gyereket abban a tiszteletre mértó épületbe, és amikor beengedi a többi gyerek közé, akkor úgy érző, hogy a fia Dániel, aki most be az oroszlámbarlangban, az már megint az anya. Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert elszaggatta a nadrágját, az a szülő. De aki ezt a kis drágot éjjel könnyes mosolyjal poltozza meg, az az anya. Aki azt mondja, haszontalan kölyök már megint nem tanulsz, az a szülő, de aki fűnek fának keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már megint mennyit kell tanulnia, az az anya. Aki a kamaszkiát tánciskolába viszi, az a szülő, aki büszkén figyeli, hogy ez a haszontalan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet annak a szoppos kislánynak, az még mindig a szülő, de aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert úgy érzi, hogy most kezdik tőle elszakítani lelkétől lelkezett magzatát, és szeretné a fiatánc partnerét, azt a kis kacér szőket szoppos démon megpofozni, az már megint az anya. És mégis az anyából lesz a jóanyós, a szülőből pedig a rossz amely anyós állapot tart mindeddig, amíg meg nem születik az első unoka. És akkor valami egészen váratlan is csodálatos dolog történik. Eltűnik a szülő, eltűnik az anya, vagy mondjuk inkább a kettő összeolvad, és nagymama lesz belőle. De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, sem a szülőre, annyira nem, hogy hadilábon áll mind a kettővel, a szülőt hidegnek, az anyát túlzatnak tartja, és csak egy valakivel azonosítja magát teljesen és százszázalékosan a gyerekkel. Mintha soha nem lett volna szülő, és soha nem lett volna anya. Mintha így született volna, 51 néhány éves korában, egyenesen nagymamának. Az anyát. Csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sem is Fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel. Legöletnek minden halottal, Harmadnapra föltámadnak, mire vérhetnek. Adasség nekik, Gyönyörűség, Szerámké. Örökös hűség, s hadasszék könnyűs, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. Adasszék, Oh, oh, oh, oh, Önök a Radgers Rádió magyar nyelvű adását hallgatják. A mikrofonnál Devecseri Tamás, és a Magyarországi Anyák Napját ünnepeljük. Az Anyák Napjának szenteltük a mai adást. Vendégeimmel, Gulyás Mihálynéval, Marikával, Wolf Ildikóval született Gulyás Ildikóval, és Ildikó lányával, Szatmári Lillával itt a stúdióban, és beszélgetünk ugye az Anyák Napjáról és az a anyáknapjával kapcsolatos érzésekről, emlékekről. Irdikó, el tudnád nekünk mondani, hogy van-e valami rendkívüli anyáknapi emléked a módból, amire szívesen visszaemlékszel mindig, amit nem tudsz elfelejteni? Természetesen és több is van. Az első az, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert az én anyám 72 éves létére még most is az egyik leggyönyörűbb és a legtehetségesebb nő és nagyon sokat kaptunk tőle. Én már is tassoltam, Nénét, a másik a is. Azon kívül igaz, hogy a gyereknevelés 80 ba küzdködés és nehézség, de azért a 20%-ért érdemes csinálni, és nagyon büszke vagyok rájuk. A, én pedagógus voltam, marsós nevelő. Ezért nagyon is fontos, hogy a gyerekeimről től mindig megőriztem az anyák napig is. A, véleményüket, mikor hat évesek voltak, nyolc évesek voltak, azt a pár kicsi sort, amit írtak nekem. Ez nagyon fontos nekem. És, mint pedagógus, az egyik leggyönyörűbb anyáknapi ajándékot az egyik anyukától kaptam a gyerekeimen és a családomon kívül. Az utolsó négy évemet, amit alsós nevelőként dolgoztam, egy hátrányos helyzetű osztályt kaptam 12 gyerekkel. Romasz származású, nagyot halló, diszlexiás gyerekek voltak, és sikerült őket végigvinnem vinnem negyedik osztályig. És az első év végén, mikor elsősök voltak, 6 évesek, majdnem 7 évesek, Csináltam velük egy kis anyáknapi műsort a szülőknek. És odajött Natasának az édesanyja, aki az életemben a, az egyik legtisztább és a legdolgosabb asszonyként, és egy, egy bűvájos, nagyon helyes fiatal roma asszony volt, nagyon szerettem és megköszönt nekem, hogy megtanítottam a lányát olvasni, írni, számolni, és én mondtam, hogy hát ez természetes ez a dolgom. És azt mondta nekem, hogy ez nekem nem természetes, mert én analfabéta vagyok. És a mai napig is ez a, a legnagyobb elismerés, amit életemben kaptam. A, a másik a nagyszüleim. A édesapámnak az édesanyja a gyermek szülésben halt meg, a negyedik gyermekét vállalta úgy, hogy pontosan tudta, hogy meg fog halni. Három fia volt, és egy kislány szeretett volna. És az orvosok mondták neki, hogy nem fogja kibírni a szíve, és ennek ellenére is vállalta. És az alatt az apám nyolc éves volt, mikor meghalt az édesanyja, és ez alatt a nyolc év alatt annyi szeretetet kapott tőle, hogy az egész életében elvitte magával, és a mai napig közös, sajnos apám is meghalt nyolc éve, együtt fekszenek egy sírban. A másik édesanyámnak az édesanyja, mikor én 14 éves voltam, akkor elköltöztünk falura városból, és én túlságosan jól éreztem magam, és a földes gimnáziumi eredményeim kezdtek romolni. És apám fogott, és elvitt nagyanyámhoz, hogy hétközben legyek ott, és tényleg megjavott az eredményem. És a... csodálatos gyerekkorom volt, mert nagymama minden reggel terített asztállal, mire felébredtem, várt. És az a törődés, ahogy, ahogy foglalkozott velem, az csodálatos volt. És hétvégénként pedig hazamentem üdülni falura, és ez nagyon jó volt. Ezek nagyon szép emlékek. Uh, hogy kérdezzem el mert Ildiko te is Magyarországon uh, születtél és nevelkedtél fel, Lilla is, és uh, Marika néni is, ugye Magyarországon uh, született és neve, neve, nevelkedett fel, hogy uh, de viszont mindenki járt már itt Amerikában. Láttuk-e különbséget? Kinek könnyebb a dolga, melyik anyának, egy magyar vagy egy amerikai anyának uh, felnevelni a gyerekét, vagy... Uh, a, szerintem mind a két rész nagyon nehéz. Magyarországon azért, hát először is a gazdasági helyzet, ahogy, amilyen nehéz, de ahogy hallom, itt euh, Amerikában itt élő magyar fiatalok még mindig úgy gondolják, hogy otthon Magyarországon biztonságosabb gyereket nevelni, mint itt. Annak ellenére, hogy a gazdasági helyzet még mindig jobb itt, mint otthon. A, én tulajdonképpen nem tudom, mert mikor én férhez jöttem, másodszori mentem férhez itt Amerikában, az én gyerekeim már nagyobbak voltak, tehát ők már kezdték az egyetemet. Úgyhogy a, már egyébként is alig láttam őket, ha, amikor otthon is voltam, tehát én nem éltem át azt, hogy... Otton hagyok egy kis gyereket, és én itt vagyok. Tehát meg ők jöttek, mentek. Így is nehéz. A mai napig is nagyon nehéz, mert nagyon hiányoznak. Ez a kettőség nagyon nehéz. De ez olyan kérdés, amit, amire senki nem tudnak eddig azon teljes választ. Én csak megmondom, mondom őszintén, olyan szempontok alapján gondolkoztam ezen el, hogy például itt Amerikában egyre többet lehet látni, hogy a nők Saját maguk is sokszor vállalnak már gyereket, és uh, idősebb korban is. Uh, ha lehet, nekem is volt olyan kolléganőm, aki 36 évesen vállalt uh, gyermeket, új, uh, vállalta azt, hogy terhes lesz. És uh, ilyet lehet rengeteget hallani. És ilyen szempontból nekem úgy tűnik, hogy ez Magyarországon ilyet nem nagyon lehet hallani, és ezért talán azt a következtetést lehetne levonni, hogy, hogy talán itt egy, uh, még egy egyedülálló anyának is talán könnyebb egy ilyen anyafeladatot vállalni. Valószínűleg a, a gazdasági háttér miatt, de ebben viszont nem értek egyet, hogy Magyarországon nem hallottál ilyet, mert a, aki karriert, építés, egyetemet uh, végez, mint ahogy a gyerekeim is... Liza is akar valamit mondani. Uh, de, és... Uh, ők tényleg élvezik a fiatalságukat, és ők akarják élvezni a fiatalságukat, és majd később szeretnének gyermeket. A, egyre többen vannak otthon is. A, nem tudom, hogy gazdaságilag megint, hogy tudják ezt összeegyeztetni. A, ez az egy, amit nem tudtam beleszólni a gyerekeimnek, hogy melyik országot választák igazából élni. Tehát ezt nekik kell eldönteni, hogy hol lehet biztonságosan gyerekeket nevelni, és én mindenképpen mögöttük vagyok. És mint anyának, mit gondoltok a, a társ, tehát a férje, az apa szerepe mennyire fontos? Mivel, hogy elküldtek bennünket dolgozni, ezért gondolom, és ez így is van, hála Istennek. És, és az a kisgyerek, a szerencsés, akinek egy kicsit anyalelkű apja van, mint ahogy az én apám is ilyen volt. A minden több szeretet kap egy gyerek, annál egészségesebb lelkű felnőtté válik. Köszönöm. Akkor most hallgassunk zenét. Rohan belünk az idős, és uh, eljutottunk oda, hogy ismeretni szeretném önökkel a helyi magyar programokat. Nem sok van ugyan, de ezt mindenképp meg kell tegyem. Uh, kezdeném először a nyugrasfiki magyar klubnak a programjaival, május 11 én 7 óra 30-kor lesz Géci Gábor magyar népi gyógyász fizikus, a Atommag Kutató Intézetnek a volt munkatársa, az ELTE természetforzász tanszékének egykori tanára, aki előadást fog tartani, még egyszer május 11-én este 7 óra 30-kor. Ez pedig a Magyar Klubban lesz a Somerset Street New Brunswickon. Ugyanekkor... Ugyanezen a napon, ugyanezen az estén családi vacsorát is felszolgálnak, amire mindenkit szeretettel várnak. Ez egy órával előbb fog történni, úgy tudom, 6 óra 30-kor. Ezután szeretném közölni Wallingfordi magyaroknak a programját. A Wallingfordi Magyar Klub jótékonysági tavaszi bálja lesz, gyere velem Hargitára címmel, 2012. május 19-én este 7 órai kezdettel. A Wallingfordi Magyarházban. házban. A zenét a Horvát duo szolgáltatja. Az információ, ahol jegyeket is lehet rendelni, a következő telefonszámon lehetséges. 203 623 7674 még egyszer 203 623 7664. Orbán Viktor érkezik Amerikába, Orbán Viktor látogatása Chicagóban lesz, aki el szeretne menni. Ez május 21-én lesz, de maga a látogatás Csikágóban május 20-án lesz a Szent István királyi magyar templomban. Sajnos időponttal nem szolgáltathatok, de én úgy gondolom, hogy ez délelőtt lehetséges. Sajnos telefonszámom sincs. És uh, az utolsó program amire fel szeretném hívni a figyelmet, amit már a műsor elején közöltünk is, úgy ahogy, ez a vers hangja, irodalmi kör hívja a szép magyar vers kedvelőit és minden érdeklődött, szóljon a vers és szálljon a dal címmel az édesanyáknak. A műsor szereplői, a kör tagjai és vendégei köztük uh, Gulyás Mihálynét Marika nénit, aki ma... Nagyon szép verseket szavalt nekünk, és még egyet fog is szavalni rövidesen, egy pár másodpercen belül. A rendezője ennek a programnak, Harkó gyönyvé lesz az irodalmi kör vezetője. Ez a Magyar Örökség Központban lesz New Brunswickon, a Somerset street 2012. május 12-én, szombat délután, 5 órakor. Még egyszer, a Magyar Örökség Központban, 2012. május 12-én, szombat délután, 5 órakor. Most pedig meg szeretném kérni Marika nénit, hogy eh, majdnem, hogy zárásként szavalja el nekünk a verset, amit kiválasztott, a, aminek a címe Kontyos vers Kalász Lászlótól. Kalász László Kontyos vers Anyámnak kontya van, kerek, Sötét és túls, Mint egy meleg eső utáni éjszakán, Sötét és dús A lomb a fán Anyámnak szíve van Meleg Piros és fáj Ha nem merek időnként szemébe nézni Ő minden gondomat érti Csak akkor leszek kedvesed Ha kerekkontjod lesz neked S ha mint anyám első jajomra Gyógyír találsz minden bajomra. Nagyon szépen köszönjük Marika néni, Ildikó és Lilla a verset, a verseket, hogy elfáradtottuk a stúdióba, és minden kedves hallgatónak köszönjük, hogy velünk voltak ma este, és ne felejtsenek el jövő héten is újra bekapcsolódni az adásból a és Sohár István várja itt Önöket, és mindenkinek kívánok kellemes hétvégét a még hátralévő időben, és jó éjszakát!